En canvi, el Consorci per a la Normalització Lingüística a l'Oficina de Català ha tancat. El servei d'educació, de, tenim els plans de transició, al treball i la unitat de doscolarització compartida, que els nois fan, vaguen un 100%, i els professionals també hi ha potser un 50% d'incidència, i en el cas de l'àrea d'educació és el mateix. Nosaltres uh -huh. tenim gairebé podríem dir serveis mínims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 quina seria l'assistència a les escoles. No teniu cap incident, no?, d'aquest matí? No, no, no, en aquests moments no hi ha cap incident. Els incidents, quan hi són, se saben molt ràpid, i de uh -huh. moment no, no en tenim cap i esperem no tenir-ne cap en tot el dia. Sí, de fet, treballar en previsió, no?, com és en aquest cas, com s'ha anat fent, doncs també ajuda una miqueta, no?, que poder no hi hagi aquests, aquests fets doncs, més puntuals o més imprevistos, no? Sí, sí, ajuda, però vegades, com ho dius tu, els imprevistos, mm. que no, no hi pots comptar sí. i no saps mai què pot sortir. Però vaja, esperem que el dia sigui tranquil i que tothom pugui